Це її чоловік, Максим. Переконавши, що хатній телефонний апарат цілий, Іра під пильним наглядом сусідки набрала потрібний номер. Алло, міліція, нашу квартиру пограбували. Ну, намагалися пограбувати, сказала вона в трубку. Намагалися чи пограбували, діловито запитав чоловічий голос. Яка різниця? «Напад відбувся, двері потрощені, факт порушення є, все одно міліцію викликати треба». «Треба», – погодився невидимий співрозмовник. «Зараз приїде міліція. Адреса у вас яка?» Іра продиктувала черговому їхню домашню адресу. Те, що вона почула за мить, не вкладалося в жодні логічні рамки». Нічого страшного. У вас там не сталося. Е, тобто, як це? Отак От це. Все у вас в порядку, не ворочте голови. Бо, дивіться, громадянко, за фальшивий виклик і вас іще притягнемо, мало не буде. Коли Іра вийшла зі ступору і спробувала щось сказати, у вуха їй уже гули короткі гудки. Так не буває, сказала вона, дивлячись на себе в дзеркало вбудованої шафи для одягу. Так не буває. Не робиться ж так. Робиться це так. Шалига продовжував свій лікнеп. Спочатку ми уявляємо себе на уроці цивільної оборони. Умовний противник застосував газову атаку. Дана команда гази. Середа. Для кого дана команда? Середа швидко і вправно натягнув на голову протигаз. Шрилига любовно з якоюсь особливою ніжністю провів долоної правиці по гладенькій гумі на його голові. Не стримавшись, відтягнув середнім пальцем лівої руки середнього пальця правої і влупив. По обтягнутій гумою маківці лункого рипана. Потім бойку, отак береться шланг і отак перетискається. Ліва рука справді взялася за гофрований шланг, переламала гофровану гуму навпіл, сильно стисла заламане місце. Дихати клієнт не може, сказав він, киваючи на середу. Той справді дуже швидко почав смикати головою, махати руками, та шалига не поспішав припиняти демонстрацію. У кращому разі клієнт, за який час втрачає свідомість, у гіршому починає туди блювати. Глянувши на середо, який уже смикав його за руку, шалига відпустив шланг. Капітан відразу закашлявся, стягнув слоника з голови. Почав швидко і хрипко дихати. Ось так бойку повторюється кілька разів, поки затриманий не признається. Або поки не набридне хазяїну слоника. Слоники у нас викликають, якщо треба знайти винних. Скажімо, у вбивстві принцеси Діани. І багатьох розкололи, обережно поцікавився Максим зі свого місця. Поки що 10 осіб призналося в співучасті, цілком серйозно відповів Шалига. Ну як? Не вражає? Чого ж вражає? Визнав Максим. Тільки коли Діана загинула, я вчився на другому курсі інституту журналістики. У нас саме семестр почався, тож у мене купа свідків, котрі в разі чого підтвердять мої алібі. Нехай так. Легко погодився Шалига, розуміючи, що полонений прийняв його гру і поки що не веде своєї. Тоді після слоника витягаємо з загашника інші причандали, всякі різні подарунки. Ось, наприклад, звичайний тобі, на перший погляд, гумовий кийок. Середа спокійно витяг гумову палицю, демонстративно постукав нею по лівій долоні. Максим стежив за цим процесом, мов зачарований. Але раптом середа різко й коротко замахнувшись, влупив кийком по краю столу. Максим не стримався, здригнувся і навіть гикнув від несподіванки. На цьому сюрпризи не закінчилися. З ящика столу Середа витягнув упаковку дешевих китайських презервативів і демонстративно висмикнув звідти один пакетик. Жестом фокусника розірвав його, видобуваючи перевірений електронікою одноразовий виріб з латексу. Максим Бойко здогадався, що йому покажуть зараз. «А Ірина Бойко навіть не здогадувалася». Що їй треба зараз робити? Сусідка видзвонила свого сина, той пошаманив із дверима, якось почепив їх назад, та все одно сказав, міняти треба. І двері, і замок, лишатися спати в квартирі з такими дверима і зовсім без замка ризиковано в наш час, коли злодії утюжать квартири в пошуках будь-якої здобичі. Країна переживає економічні труднощі. І згодиться все. Погодившись із сусідчим сином, Ірина вполювала в інтернеті якісь телефони, витрачила час, шукаючи тих, хто терміново поміняє їй двері та замки, нарешті знайшла, почула, скільки це коштує, і тільки тепер усвідомила весь масштаб трагедії. Без вихід, вимагали від Ірини погоджуватися на все, хоча логіка радила торгуватися і збивати ціни за жерловим майстрам. Проте зараз її хвилювала не лише неможливість зачинити квартиру. Ірина ламала голову, як вирахувати місце перебування чоловіка. Максима повезли в невідомому напрямку. Міліція, судячи з усього, в курсі цих справ, тому і не вважає за... Потрібне сіпатися. З одного боку, це добре, принаймні, він хоча б живий. З іншого, хто знає, міліція може і вбити. Про такі випадки останнім часом багато говорять по телевізору. Прийшли майстри лагодити двері, а Іра далі не знала, куди стукати і кому дзвонити, аби відшукався Максим. Максим дуже хотів, аби його швидше знайшли бо після фокусу з гумовим кийком та китайським презервативом Шалига і Середа показали йому ще багато різних цікавинок. Дивлячись на гору Мотлоху, викладеного на столі,